hitz etaputzen gira soinu eder batekila ehi duri diskotekan girela, benean ez da hala hemen e, ustaritzeko estudio etazigirara eta adostasun batekin hasiko naiz. Adados gira horrekin aberre bat abandonattzea bide baztean edo desertu batean gaizki da. Gaizki baino gehiago, Kudela dela egiten aldugu, xalbu, bon, bere short lekoa baldin bada, eta norbaitek bere bizi leku naturaletik kendu badu, bere placeraren zat, bon, brev. Baina liburu bat, ustea karikabazter batean. Ez gaizki ikusi, e, ikusi izanen, ez da gaizki ikusi izanen, zutpentsatzen. Bere zikiasteuntan, ireilaren sortzitik ama laura, eta bai, orta da teldu nintzen, ulerdu ziediakinez, ama gaudela gaur, erdi erdiangira. Baditu ze horreindik, lau egun, liburu bat... Ahanzteko nunbait. Ahantzi eta beste norbaitek bere eskuratuko du. Bo, alba duzie babestu, eh? plastiko baten barnean, bereziki uianean anztema huzien, norbaitek atxe denbora. Egitekotan beraz liburu hon bat, edo zuek ona kontsideratzen duziena, jendeak irakurtzeko gixan. Bon, prestizan berzizte maite duzien liburu bat galtzea hala ere. Eh? Beste norbaitek, ezagutzen ez duzuen norbaitek bere duena. Telebista utz eta liburua idek, hau izaiten alko zen inizi iniziatiba iniziati honen izena. Olako iniziatiba gixako bat ere egin zuten, uh, do plantan eman zuten, e-rumanian eh, ere, gobernuak irakorketa bultzatzeko hiruegunez, garraio publikoak uririk emantzituzten plantan urririk irakurleentzat. entzat e, garraioetan irakurleak direnen entzat zen lekua ez da gezki eta ez justuki haien telefonoari kolatuak ziren pertsonei, beraz hau zen iniziatiba liburuen alde Eta berri honbat H&M uh, jantzi markak erabakidu, ez zuela gehiago kosmetika produkturik salduko entseguak abereen gainean eginak baldin baziren. Aberearen errespetuz beraz, eta be, dirua piskabat baztererat utziz, hola, ikusi behar genuke berdin, konsientzia bat biltzenari da berdin, suediako multinazionala, erran behar da peta erakundeak presioa eman ziela, peta bakizue aberen babeserako ekintza usu ikusgarriak egiten dituen antolaketa da, eta presioa eman iten badakite ushaian, aberen, kondizioak humanoak eta errespetatuak izan diten, nahi du ase hem enpresa hundiak. Txalotze beste dikez, eh, mendik, hola, ez da gaizki, ala ere, berdin hori tarazten alzaie, ere, humanoakit tratatzen aldituzte dituztela haien langileak, adibidez, erkatzik ez, eh, Bengladesen egiten zituzten, joitzizte, garaibatez, jantziak uh, antzituzten, berezikieko izten, eta du lazo maiturte sute bat, adibidez izan zen, haien uh, lantegian, tartea Carrefour eta GAP markak ere. Furnitzen zituen presa horrek, dolantegi horrek, sortzi hil izan ziren, zenbat zauritu hainitz, eta ze kondiziotan lanean ari ziren pentsa. Talde ez zuten denek asumitu sute hori. Txinan ere egiten dituzte jantziak, ase HM emek, horre langileak merket Kepagatzen ahal baitira, eta untxada ez dira sobera pleni langileuriek. Huri bon, erraiten dute, bainan azken urteetan, Txinatik mugitza erabakidu HMek, lantxariak soberak ariu bilakatzen zirelako, eta bai, oksidentalizatzen ari baitira Txinan, Etiopiako bidea hartzea erabakidu HM am, empresak barkatu, Hase HM, uh, bai kul dira jantziak eta merke, baina kulpable esenditzea batzutan ezta gaizki. Merke erosten erlarik, hemen, pentsa kondiziotan, eginak diren an, hurri ere batzutan, ongi da horitaraztea. Hitzetapu Eta kontra ausia, irabazia, uh, charant, uh, ko monsanto kontra hausia irabazia xarant departamentuko laborari batentzat. Monsanto-enpresza handiaren produktuen gatik intoxikatoa izantzela beraz. Uh, be irabazidu bere hausia bainan niduri luke. Uh, bon, Lehen aldia da holako zerbait uh, gertatzen dela. Uh, Aski ari garria ere holako makina handi baten kontra ausibat irabaztea uh, bainan uh, be uh, maastizainak uh, ez du horrein dikosoki irabazia Monsantoki duriz kaxaziorat joiteko erabakia hartu baitu segitzekoa uh, neion gezautzen duzi artista hau disko bat justuki berrikiat eradu eta disko guzia Monsantoren kontraz Monsanto Years deitzen da eta hemen kantu hau uh, Rockstar Bucks coffee shop Starbucks multinazional zautzen nozie, behemen nerraiten du azkenean, nik nahinuke kafe, bat edo kikera bat edan, baina nestu nahi produktu transgenikorik nere kafean maite dut nere eguna astea, mon gabe <tiedot> of the real taldea, eta beraz, ulertu duzien mesala, Monsanto aurkako kantu bat goizero kafe bat nahi dut Monsanto edan gabe ala serzion eta erramezala xanteko laborari batek errandut maastizaina bainan ez harto zuen eh, egiten berak eta beraz, be hausi bat irabazidu Monsanto ren kontra diakinez, diakinez emprisa hondiak erabaki duela ala ere kaxazio gorterat bidaltzea hausilla Servista gut gut gut iratsia bits hitu put Inkesta bat ere atera da lastera ipatuko dugu inkestaaren ondutik musika itza eman ez fred beru eti front gau raipagai bainan bi itze raiteko uh, be inkesta bat eraman dute laik, erketa bat eraman dute beru bost urte baino gehiagoko dituzten emazteen gan eta beriziki langa direnen gain eta hori, enpresa buruei galderak eginez, hartuko zenuketea emazte bat beru bost urte baino gehiago dituenak eta gehienetan ezetza da nagusi uh, be, diskriminazio bat, pertsona hoien gaina gertzen da uh, kostu alde batetik uh, teknologia berrien ezagutza falta zpimarratzen dute dinamismo falta zpimarratzen dute hori enpresa buruek eh, hori tarazten dut eta sostut gero enpresana uh, gelditze denbora labur hori uh, inkesta horrek uh, agertzen ditu beraz estereotipo haini ez bad berrogeita bost urte baino gehiagoko dituzten uh, emazten gain eta be emaztengan ere emastek hoien uh, burua desbalorizatzen dute la autosensura bat ere agertzen da uh, enplegu bat sekatzen uh, dute la lik eta iringaria iringaria ironikoa edo, irria bistonena um, komentarioetan batek uh, azpimarratzen du uh, be artikuluri ira Uh, hogeitarazten dit emate gazte izaita ere enplegu batxekatzen delarik uh, handikap bat izaitenahal dela, zenta enpresa batzuek ez dute nahi emazterik haien uh, enpresetan aurrak ukaiteko arriskua baitute arrikoakakotzen artean hori da enpresa mundua beraz uh, gaur egun inkesta interesgarria LuU uh, delakoak ere eh, garrantzia baitu uh, duriz aurkezpenetan hainitz begiratzen dute ere pertsonaren edo emaztearen jantzeko eta estilo moldea. hartzen dutelarik beraz lan edo zein lanentzat betikoa. Bostak eta hogei dira itzeta putzen ziste. Eta gurekin dugu Fred Berroet berriz ere sasoina berriz azteko Fred. Hala da ba, bai, gaur New York aldeko, arkor mogimenduaren beterano bat zuen disko berria ipatuko dautzuet. Agnostik front talearen The American Dream Died is an echo discord. I was left as a guy, just to follow the line Didn't like what I saw, so I left it behind We want the line! We want the line! We want the line! We want the line! Agnostic Front nia behatziuntal arodoiaren urtean osatu zen New Yorken. Usaian, bertako hardcore-mogimenduaren aintzinari etan kokatzen dira, ziko fitol edo matbol bezalako taldeekin. Gau hemen horreztuko dizuegon diskoa, taldeak estudioan gabatzen duen ameka da. Eta Gionek horren baino gutiago irauten badu ere, taleak estatua batuetako politika salatzeko nahiko denbora badu berebetikoa mohu eta gajarekin. Hala nola, azalean berean, Amerikagametsa dela ejaten digute eta iltzorian dagoen askatasunaren estatua bat erakusten. Noa, fuck you, police violence edo social justice kantuen izenburuak ere aski esan dira. dishonor I'll be through history and just like yesterday I'm dying Fusikalki aliz, usaian bezala, kantu labur eta zuzenak dira hemen kausitzen ditugunak. Arkoh estiloaren maisu hauetaz ez imaginuen bertzeri goitatu, gogoan hartzeko leloak eta koru indartsuak ere ez dira falta. Horibai, metal eraginak aski presente dira orain goan, eta kantariaren hautsa sekulan baino garbiagoa behar bada. Astuntako bertzerik ez. Usten zaituzteat, denek elkarrekin galtatzen alko dugun lehelo honekin. Hold, New York. Zuekin, agnostik, front. Eta Garekin kantatu duzila, eh? Fred Beruetek zion bezala Old New York, beraz agnostic Front taldearen disko berria eta, beh, itzeman daut Fredek, kantu lasaienak zirela, laster, itzeta putzemankizunean jojo bidart berari kasetariari itza utziko diogu iritziaren tenorea izanen da, zora publikoa haipatuko dauko bainan zorgori afrikan eta tabakalera gune kultural berria Estrenatu duten haste untan, haipatuko dugu, donostian izan baitzen maila muruaga haste untan. Mementozu bostak eterde euskal hiratetan, berriak zurekin maite lepai. Arresti hunen zure gusiera. Euskal Herrian basterak egitzen aidea Erefüjiatien ere sebi tzeko Halanula ego Euskal Herriak Milabere heun Erefüjiatu hartuko dutu eta banatuko provinzia bako txetan Bizkaia gipuzkoa eta Arabako Diputazio kordeskaek esko jalaritza eta haute txek erandienez leku aski izanenda denen aterbe audela kutsigoria eta Erefüjiatien laguntza komitea ekin bat zarihoi antolatuik izanenda Iparalde juntan aldiz at Zerratzen, heben uh, Sibi 1 herria uh, aidago goetatzen nula, hilabete undareko errefüjiate sumait uh, terbetzen ahal dutian, heriko alojamentietan uh, ikusten aidada sumat leku baden, bat zari hunen egiteko, igi, Arnoio Villeneuve ausapesak kunxilean sustengiakin eta alkarte uh, sumaiten sustengiakin antolaketa hoi egiten du haleike estela estelaez iniziatiba hoi begihunez ikusi gedenekam. Zimad e-refugiati em laguntza al-kartean zataldiz, ropak behar du tubai bortak hoik sabaltu etala hen ministroak neskan egen hontan, jakin asiko du heriko ausa peser somateko laguntza ki sanendien e-refugiati hoien e-re-sebitzekon. Gose grebane jarraikitzendu Michelle Lagamendi hasparneko laboia konhartasi behar da hasparneko pelu edo luralde antolaketan kambiatziakin Michelle Lagamendi alokatzen zuten bostektarako lurak yaikigarrik harikizan diela eta hunek nahi dutu baliatu proiektu bat hashi arte eta hortanda esado star esa esa suna hamasai egun badu Michelle go gose grebak hoi jarraikitzendu diela. Eta CGT sindikateko ordezkaiak egin bilsekuak dia susendaritzaekin eh, hoiek greba mogimentibet jarraikin ahide postan kolien grebali zateke hogeita hiu utzulietaik hiu kentuen ahideitze erramen niki zantzajan arazoa aktivitatea ehuneko bostez apaltu dela. Hala beriak urhenduik, ondoko hitzordia beri ekin shari seietan vena jarraikitzen dugup reforstazuekin arantzaa. Horri bera, itzeta putzen, tenura baita. Sinistan dugu edoan tutan dugu telebista kaitan dugu zia. Zuzubela entzuten muzika, telebista begiratzen dut, agduan ez zetastelik. Beharrik itzeta putze mankizuna berri zeldu dela irailaren zazpitik aintzina hastelenetik oztegunera. Eta su ere, bat dira meztu subliminal batzo batzutan, ah. no? Minableak ere batzutan. <laughs> batzutan, uh, obra bera, vandalismoa da. Azteko. <laughs> <laughs> Maite duzia musikari. Egia echan behar zita. Bai, <laughs> <No, su>. Bai, <Bye. laughs> mai te di. Panique, Gabrego de la burbuada, perfección, esta perfección de existircen, pasatze dituzu egunak eta eguna, zure gorputza lantzen. zauzu ainitze denbora egoiten beste gauza batzuen lantzeko hutseta putz, telebista utzi ratjapitz. Zerbait gaizki atraten balema saigu edo aserre ba gaude, ba puta mierda, me cago en Dios, me la hostia. Bugatsiko aranja, eramiar da hau gehiemat betiko zaleak aseko dituen grabaketa bat dugula. Ados, Fred, bainan berri ere maitatzuko dute ez? Itz eta da euskal irratietan, Sartzea da jokoz kanpo saioan ere. Ostegun hontan, erruk bisolas Roger Echevert Zabihron zalea eta Sanparasu behoz zalearekin. Prodebisa soinaztapena ez da berabi euskal taldeen zer segira espero duten beren taldeko txunaren galdera luzatuko diegu. Eta bigarren partean, US Nafarroako nesken eskubaloi taldeko Joana Bidar eta Katjarin Marrizko gure artean izanen dira, franziako kopako txapeldunek sasoin astapen kanpoan jokatu beharko dute, doine bane jaialaia obretan baita, zer rondorio taldearen zat. Jokoz kanpo saioa, ostegununtan, haratzeko zazpietan, euskali ratietan, egepika ostiralean, atxaldeko lau hontan. Goizberiko gomita zuzenean euskali ratietan. Segolen Royal, franziako ingurumen ministroa Euskal Herrian izanenda ostierale untan. Jakin behar da ustailean, Euskal Herritik, haute kontseiluko Silvianalo, sibero erri El elkarguko lehen dakariden Dominik Kabosk eta Pierre Eierabide garazi baiguriko erri izenean. hiruak joan zirela parixerat, segolen Royal ministroak gomitaturik, energia positibudun luraldean itzarmenaren izen izenpetzeko Gai hori interesatuko gira, ostieraluntako goizberin, Pierre Eierabide garazi baigurri erri El elkarguko lehen akari ordearekin. Galderak egin Goizbergiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta hori ulertu duzie, bihar Goizian, ujaien bezala uh, Goizberri eman kizunean. Zitze eta putzen mankizunean gira, eta tenorea hemen dugu. Uh, Prentxaren itzule egiteko. Hordean, uh, interneten tenore untan, zer duen gai nagusietan. Uh, be Kataluña, Bi Arbaita, Diada irailaren ameka, Gipuzkoako, aldundia dia zigortu dute, Giaz Estela da, Estela da, jartzea gatik, estela da, hori da, katalandak um, bandera independentista, eta azar oren behatziko, joen urteko, galdeketari babesa emaiteko uh, belotu zuten bandera. Diputazioak goitzaren hain eman zuen, eta bi egun berantago kendu zuten. Carlos Urkirok esan du epaiak bai estatu duela bilduk interes horoko gehi obiektibotasunez erantzun beharrean, beste behin legeri izkin et guitares erabaki zuela. Katalunia ipagai nagusietan, uh, xarri sozialetan ere, ez da baidak uh, piztu dira, uh, be, azain alderdiek nor sustengatzen duen irailabuka erako haute skumden zat, Katalunian izanen baitira, ez da baida eta beraz uh, dokumentu ainit ere irakurgai uh, berian uh, Luis Liak bakatu artistarekin ere atzo uh, intzin jastabat uh, idatzi zuten artikulua beraz berekin egin elkarrizketa, gaurko berrian irakurtzen ahalduzue, eta biziki interesgarria ere berekin egin elkarrizketa. Xarean, atxamaiten aluzi berria.euswebgunean talde, agur jaunak kantua ere nagusi egonda gaur, kantu famatu honen itzak aldatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen ekitaldean, jainkoari egindako erreferentziak kendu dute eta gizon emasteak geitu dituzte hauek bakarrik urkulu lehen dakaria ekitaldi antzen eta beraz uh, kantu berri honen hitzak atxumaiten alitu ziberrian adibidez. Argian eh, refusiatuak haipagai ego euskaleriak mila berreun e refusiatu ditu euskal autonomia erkidegorat mila lagun inguru iritsiko dira eta berreun bat Nafajoara aste artean uh, Luhaldeka, Bizkaian euneko broita bi, Gipuzkoan eunta goita ma eta araban neuneko ama bost horre uh, be, dosier bereziak refuxiatu krisi globalaren inguruan argian, kortso Korxoenea bizirik ere doziak bereziak segitzen du argian, auzolana asambrada, Pintxo Potea eta Lauro kontzertua izango dituzte Korxoenean. Segitzen du beraz guneak uh, garatzen, egunero, uh, beraz gaztetxea sutik atxikitzeko lanean ari dira, eta inbat uh, behekintza ere egin, zatzoa ipatzengin hautzen bezala, donostia 2008-maseiren egoitza okupatu zuten simbolikoki ere Korxoenea. ...ako kideak atzo haute kanpaina kampaina katalunian independentzia ardatz argian ere katalunia aipagaina gusietan ire hilaren hogeita zazpian izanen delarik haute bertan argiako kasetariak ere biharx egipen berezibate ginen dute kataluniatik diadatik kataluniatik Errefusiatuak aipatzen genituen kaseta puntu usen Polonia Aipagai, Polonia estatua, Poloniako gobernuak munduaren barrena bizi diren Poloniarak etxean nahi ditu drama humanitario lazgarrien lekuko giren garaio hauetan plan beritzaile bat ez hartzeko azmoa du Polonian Andrzej Dudaren gobernuak Poloniak nazionalitatea duen gus dituzten guziak etxerat itzultzea uh, Du Elburu eta Berdemoran, uh, Europar bat asuna osatzen duten errien artean errefusiatuen banaketarako kuatak onartzari uko egiten dio Poloniak beraz eztu onartu kuatetan ere sartzea errefusiatuen ageran. Azpagne ere haipagai kazetan, Eelbek uh, Gose Greban den laboraria ba besten du, horietara 6 beraz Jamesela jamendik. Laboran txarako berroita hektarea erabiltzen ditu Azpagnen eta berriki alokatzen zituen amairu hektara eraiki garritzat seilkatu ditu Eriko Etxeak. PLU irigintzaplanaren uh, gauzatzeko helburuarekin eta beraz, goxegreban chartu da laboraria. Uh, ama bost garen, goxegreba eguna du, eta beraz, ELB sindikatuaren sustengoa ere eskuratu du. musika eta erritmoa eta dansa haipagai media bazken maitaldi edo leutande mela dans ekitaldiaren uh, berri emaiten du media bazkek eta kulturan ere galitzena gainagusietan abian ere urteroko itzordua amekak proposatzen duena arte karrikako arte fabrikak bere itzordua ondoko asteburuan izanen baitu ez zuntan beraz gaur sortzi dobiak sortzi erranik, irailaren eme sortzi eta emeletzian aste buru guzian, eta atzoa aipatzen hau zen uh, berritxarrak taldeak uh, Zaragozan bazuela kontzertua, eta larrazonek kritikatu zuela titular baten bidez, eta ara Partido Popular alderdiak, alderdi eskuindarrak, debekatzea katzea galde gindu berritxarrak taldearen kontzertua. Ziduesten aldiz, eh, bar, bordaleko lezen filtre eh, dokumentala haipa gai, hori ziste dola zonbait urte, bimilata marrean aski, eh, dokumental bat aterazen eh, franceska te batean, bordaleko eliza tradizionalistaz, eta hausitan uh, eman zituzten kasetariak, eta auzitegiak erabaki du haien uh, galdea, et zela onargarria beraz hausitan uh, be, emaite hori, Deus estatua beraz laster maila muruaga gurekin izanen da, tabalera aipatzeko tenorea izanenda da Donostian estrenatu baitute, gune kultural begi hau baian momentu iritziaren tenorea zurekin joro hartt. Krisia, zorra publikoa eta austeritate planak aipatzen badira ere gure inguruan azken urte hauetan, ez dira Europan mugatzen diren gaiak eta Europan baino hainitzez lehenagotik, egoameiketan baita ere lehenago oraino Afrikan, aipatu eta aipatzen dira oraino. Azkenean, mekanismo berdinak dira erabiltzen mundu guzian bakar batzuen pobritsuko. Gaur Martinikako aldizkarri batian agertu artikulu bat aipatuko dauziet, Kongoko Pan-Afrikar kudeatzailea den diozen zeniren liburu bat kondatuz. Afrikako zora historikoaren oinaria, dekolonizazioan edo, obekiago eran, kolonizazioaren ondoko fasean kokatzen da. Duela berroi tamar bat urte, Afrikako herrien independentziaren biaramunian, Ipagaldeko herri aberatsek segitu dute erri gehienen kontrolatzen, eien serbitxariak agintian ezagiz eta besteak baztertuz, indarra eta maltsurkeria erabiliz gehienetan. Ondorioz, lehengo kolonizatzailen eskuetan diren enpresa nagusiak jartzen edo garatzen dira Afrika guzian. Iruregoita amargarren amarkadetaika intzina, beste tresna bat ere erabiliko dute, masiboki, menpekotasuna azkartzeko, Hori da bankoen eta estaduen maileguak. Amagurte berantago, Afrikako herriek, eren mundu guzian bezala, espekulazioaren ondorioz sortu lehen gaien presuen beherakada eta interestasen bat-bateko gorakadagatik zora ezin ordainduz ari dira. Eta orduan sortzen da, jada, zogaren krisia famatua, pobreak, este kanatxikitzeko soka luzea. Nazioarteko FMI eta Banko Mundiala Bezalako erakundeek prestamen edo maile berri batzu proposatuko dituzte zorari zorra gehituz eta gainera austeritate planak imposatuz. Hilabete sarien apaltzia, oinarrizko xerbitxuen laguntzak kipi eraztia, bai osagarri elektrikasare ura xerbitxu edo hezkuntza sailean. Afrikako organismoek bere kondaturik, milabeatzeun eta irurogoi hamarretik bi bi arte Ogoi tamar urtez, Afrika korokorki bosteun eta berrogoi miliard dolar eskuratu ditu mailegu gisa. Baina denbora berian, bosteun eta berrogoi eta miliard itzuli ditu bankoeri. Eta gainera, irueun bat miliard dolar oraino zorditu. Piesago dena, 2000 amabian, Afrikako zaharra pekaldeko eri pobreenetarik, multinazionalen kesetarat joiten den benefizioa beneficioa aldiz handiagoa da garapenerako eskainia den laguntza publikoa baino. Europan ere gertatzen den krisian ez da deus berriagorik. Mekanismo berdinekin munduko aberatzenak aberatsago, pobreak pobreago. Zora publikoa Afrikan jojo bidartai patzekoazen haure milesker eta begoazan aintzina. Sejak laurden guti baitira Euskal Heratietan eta gure gumita Euskal Heratietako kazetari bat. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta Eta egan bezala, be, tabakalera aipatuko dugu, atxalde untan, donostiako bidea hartuz, tabakalera berritua estrenatu baitute haste untan, maia muru aga, atxalde Eta zuberaz, haste untan, joan zinen estrena horitarat, uh, espikatzen aldauk zuia zer den gune hori uh, donostianak? Ba, horretarako historia pixkate egingo dut. Irutzen bazaiz orantsa, ba, eh tabakalera ja tabakalera hitzaia adiratzen tabako fabrika bat izan zen, e, Donostian 1113an ireki zutena eta hortik eh ba urtezun baitzuetara eh 2001ean ezbanabiloker Donostiako herriko etxeak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ba eraikina erosi zuen eh helburu batekin nazioarteko kulturgune baten egoitza bat eh bilakatzea, ezta ba hortik e, urtezun baitzutara hasi ziren e, ba fabrika hundiorren Zahar Berritzelanetan 2011an eta 4 urte iraun ondotik ba lanak e, tabakalera, beraz e, e, egoitza erraldoi hori Berritu egin dute dutet, ateak dituzte hostiralean. Erraldoia diot, eh, ogoi tamazazpi mila metro karratuko azalera duen eraikina baita, eta bakalera. Zaila da, ne urtzea zer rejaneidean oitoi tamazazpi mila metro karratu. Oitoi tamazazpi. Oitoi tamazazpi. Gontzen, ez ematzen futbol terrenu da hori? Uy, ez, da, <laughs> ez da. Ez, ez, ez da. Ereferentzia honan, ez. Edu penteak. Edo, edo Penteak, eh, asko, asko. Ez <laughs> asko, adorz, beraz, uh, pente desberdin hainit, hor kultura gune gisa zer nahi du hor, uh, bai, zazki? Bai, gero, zehaztuko gu, 8.000 metro karratuko azalera duen e, ba, edifizioa dela, e, bertan, kultura garaiki daren nazioarteko zentroba tegindutela, baina autofinanziatua izan nahi zuen ez e, proiektuak, ba, e, ez du, azalera guzti hartzen e, proiektu honek, hau e, da, ez zati zonbaitzu, alokairuan utzituzte entitate pribatu eta adibide gisa, ba esango dugu, e, goikaldean jatetxe badela, e, hotel moduko bat ere egin e, dutela, eta bada, hamar ba, e, mila metro karratuko espazioa kudeatuko dute gutxi gora bera, kultura garaiki azerteko nazoarteko zentruak. Ados, eta hor um, noz, ziren uh, estren haortan nor da, azkenean uh, gune horren uh, bultzatzailea. Ba, e, aztapenean, esan dute, donostiako errikoetxeak ibuzkoako foru aldun dia eusko jarrularitza hortan e, ba sartuak direla eta e, gero ere, aipatu behar da e, epizentroa edo e, kultura garaiki daren nazioarteko zentroa badare e, ba direla e, beste entitate batzuk importantak sartu direnak e, egoitza handiuntan, etxepare Euskal Institutua, zine Euskadi, donostia zinemaldia Euskadiko Filmategia eta kutsa fundazioa eta pixkat elburua izan da ba, egoitza handi hortan e, kultur ekosistema baten e, ba, lortzea ez da dala, ba, bakoitzak duen e, duena eman eta hartu hartu eman hortan e, ba, gauza anitz gehi atera ba daitezke. Uh, donostia rentzat bakarrik edo azkenean ipatzen entuzu beste e, egitura batzu, azkenean edatzen du bere lana be, Euskal Hergira eta Mundura? Mundura, e, kultura garaiki nazioarteko zentroa denez, e, Mundura begira dagoen e, ba, zentro bat da, gero aipatu behar da, ba, hainbat ateirik irekitzen dituztela dela da, eta horien artean, E, ba, kanpoko artistak ere e, ekarrarazten dituzte beraien zentrora artista egonaldizun baitzuen burutzeko beraien proiektua garatu alizateko eta hortan, bo, orain astapenean e, izango dira noski daueneko ba, lehen artista egonaldizun baitzu burutuko dira eta hartara ba ikusten duzu eh Donostiarrentzat noski baina e, ba, kanpora begira dagoen e, egitura bat dela. Donostia 2010 eh eh e, egitage moaren baitan sartzen da ere azkenean uh, kultur mota hortan sartzen uh, da. Gero badiraola proiektu zehatzak aipatuak ondoko ilabete eta asteetako? Bai Donostiako Cnemalia diabaiz? Uhum. Bai, abiatzen da e, irailaren emezortzian, beraz tabakalera ere zinemaldiak izango du leku. Horengoz, e, Donostiako e, buruan izan dezazuen, e, Donostiako zinemaldiek bulego guztiak ditu, va, e, ba, Viktoria Eugeniako egoitzan antzokian, ez da, va, ba, orain, e, gero egingo dute aldatuko dute leku, tabakalerara joango dira, hortako denbora bat izango dute, baina ala ere Donostiako zinemaldiaren baitan, hainbat ekimen egingo dituzte bertan eta baita ere, ba, e, zinegile batzuk izango dira beraien proiektuen burutzen, eta alere, esan digutenez, e, programazioa, e, tabakalerak ditu bi helburu bat, sorkuntza e, lan urtan, e, ekarpen bat ekartzea, laguntza bat eskaintzea, eta bigarren alor bat da, e, programazio bat ere eskaintzea biztan legoaren e? Eta programazioari begira, hasiko dira, ba, programazioan bete-betean, urri aldean, horreindik egin beharko da pixkat. Naiz da, itzor duzen baitzu badiren, eh? Uh -huh, bai, aipatuko ditugu. Uh, horiek ere, untsa, maila muruagat, tabakalera beraz aipatzen duen donostian, ze azkin honda, ezagutzen eh, duten entzat pixkat, egia, eh, iria? Uh, atotxa. Atotxa, Zaltuzu? atotxa. atotxa. Uh, bai, amara, bo, da, ibaian bezbalea. <laughs> E, egia kalea, Bukowski eta bai, bai, egia kalea bai, zautzuzu bai, bai, bai. Ba, aldapan bera egin guztiz eta orra berean ikusiko duzu. E. Ados, ados, ados. Mm. Ebe hontxa zautzen duzien entzat, hortik da. Beste entzat, ebe beharko. Mirezka Ermaia, Belaster Elkartzen sí. Gira, Pousaino Batiten Nugu Musikala, eta notik kantuz, kantu, aipatzen dugu hosteguneko oiturak berri zartuz. Hauri da. Bataldea muso batekin kantua zuten du zimen eta lehen aipatu bezala lauro Basagi Donostian ikusgai eta hori beti kortsoena gaztetxean eta itz ordumanzi. Behatzi ontan lehenago pintso poteoa prop proposatzen dutelik kantuz kantu beraz orain segitzen dugu jakilan. Hitzetapuz Hitzetapuz Eta segitzen dugu maia muruaga zurekilan, uh, be musikan gelditzen uh, gira uh, kantuz, kantu eman kizunarekin gusuz zuzea uh, bursalekinen ipatsunudan kantuz kantu maia osaia bai. mesala Ma, maite duzu maite duzutaka eta larun batean hitzordua ez da aldatzen zure eta zure gomitare orduan urteko lehen gomita nor rote du sumaya denek jakin dugu. bai baiz gara urrun Joan eurrunako artista bat izan gurekin eta maite duguna gainera sano eh sano bai Zautzen duz, eh? Bai, bistan dena. Euske? Bere mundu berezian zian sartuko gira, beraz? Hori da, eta gainera aldiuntan, e, sa normal, e, izenarekin. itzuli zaigu, sano no, sa normal, e, bak itzu jokoa, sa no, normal. Ha, eta... Esplikatu gehiago? <laughs> Esango bizutzergatik, eh, duen titulu hau diskan, ah. eh, badakizu aurreko diska nahiko atipikoa izan zela, eh, erran azaharrekin egintzuen diska bat eh, oso formato berezi batean berak experimentatzea guztoko baitu, mm. eta aldiuntan bakantu aski eh, normalak egin ditu, motzak eta eh, bakantu klasikoen modura eginak, eta hortarako jarridu sanormal. Hatoz, jaiatzen da pixka bat normetan, musikaren normetan sartzen beraz? Ez, ez baita. Horrela oh. atera da gustuko zuen eh, lan bat atera du eta gero ere ba, badakiztu berake itz iokoak asko erabiliz eh, ba gogoetarako galdera asko pausatzen ditu, zer da normala? Hori da, justuki. Dena gara ezberdinak. Hora, hori da. Badea norbait nunbait, normala dena? Hori da? Normalik eksistitzen hote da, denen norma dena. Bide, <laughs> arriskutxotatik zo azore. Ez duzune haia horrektan txartu maia? Es, es. Ado, xa normal, beraz, xa disko berria, hemen txeesko hartetan dudan, diskoa, Light. musical eta... selfies idatziada, oh, da, hori da, hori eh, da, nahi du esan, eh, kantu bakoitza selfie bat dela, bere selfie bat, eta ikusiko duzu, kantuz kantuen zuten ba E, diska kantu guztiek badutela lotura bat ari bat segitzen du eta bere bizitzako momentu ezberdinak e, ba, kontatzen dituela, kantu ezberdinetan beti ere ba, filosofikoki idatzea diren deta horiek e, mm. ba, aurkitu dali izan moditu. Justuki, zelfia uh, ipatzen baituzu hor, orain, idekidot diskoa, beren be, ez duen kaso egin uh, diskoaren iludiari ikusi duzu? Sel bai, bai, selfie bat egiten du, baina bere tripada agertzen, hori da? Trip. Gainetik hartua, bada irudibizik edar bat. Horentzen. Bai, gainera esango izuz beste zerbait, A. orain diska duzu, baina badira salgune saltoki batzuetan gustatu e, batzutzen eta saltzen ditu bere diskaik. Bahanean ikusi. Bai, sorpresa bat ere bada, zerbait gehigarri bat ere eta hori da ikustekoa da. Ah, bai, sorpresa bai, bat. Baina hori zuk ez duzu. Ah, Erozten dutenek izango dute. Ados, ados. Ados, bombe guguen maiten duen Eta be, musika musikaz zer duen hemen dugu. Eta kantuzkantu eman kizunan, larumat goizan ameketan. Eta gatzaldean ere, itzetaputzen ondutik. Bostetan, maia muruagamiliska erra. Zure, gerarte. Sananomalaldetzen da diskoberia beria an norena eta ejan bezala kantuz kantu emankizuen laromat go zan amiketan bera izanen da gumita horen batez, beraz hexetasun gehiagkanen diuzi itzodu amaten notze ditz eta putzenzat ere benik uh, noiz. Uh, Oste guna da gaur, beraz larumbatean izan beharko entzuleak bihar uh, ezpaita hitz eta putzik malerushki pausa egimarduziak ere zoen belariak pausatzeko pixka bat eta hitz eta putz berriz itzultzena larumbatana txaldeko lauetan, hasteuntako txarrenatau berena entzuteko, berriz entzuteko parada duzienik bihar ahterretan otzat goiz berrin, seiak euskaliratietan... Berriak zurekin maitetel pai. Arresti zure gusrera. Eta